Провздовж моєї тропи до лісу я поклав п'ять криничок, як на мистин. П'ять зелених вічок зично кліпали на мене. Це мало зекономити мені час і сили при тяганні води, коли була потреба спішно збити за високе полум'я. За новим захопливим заняттям я помалу забував про пекучі рани. Голод піднімав мене на ноги, вода з підземних жил збурювала апетит, та й треба було обходити, водити на свіжу пашу. Я називав її Тисою, бо ця ріка була мені дуже близькою. Вигойдала в дитинстві і несла долею далі, висаджуючи на спасенні береги. Віща ріка нашого руського роду, що загніздився на її берегах, і звідси пішов у світи. Наші пращури, повідав старий учитель історії, прибивалися в Рим і тулили руки до грудей під вовняними гунями. «Сли! єсме, сли! Посли!» А Варта гукала далі. «Сли, вене! Посли прийшли!» Так нас поіменували слов'янами. Довговолосих сумирних людей, що мали м'яку співучу бесіду, і прийшли з країв, звідки провадили трьохсотлітні тиси для римських галер, храмів і віл патрицієв, стушних і горбатих берегів повноводної тиси. Звідтоді нас так і називали. Рись подала мені добрий урок обережності. Дикий кіт – хитрий звір. Він пантрує жертву завжди ззаду, і якщо вона його дратує, нападає. Я порушив його володіння і дістав своє. Я не мав до нього злости. Прийшов на місце нашого двобою беззбройний і крикнув у лісову глушину. «Мудрий і сильний звіре, я кланяюся тобі і не хочу занапастити твою царину». Але й ти не заважай мені, я не потривожу тебе, а ти не пересікай моєї дороги. Цей ліс однаково є твоїм і моїм домом. Тут сліди моїх ніг і рук і тут моя кров. Чуєш, поважний звіре? Я знав, що він чує, бо я чув його. Колись я сміявся з приповістки Воєфика, пес. Пса спізнає. Тепер я міг сміло повісти, звір, звіра чує. Стрічаючи і спроваджаючи день у лісі, ставав і я його дикою часткою. Муха не боїться обуха. Вже й не потилиці мав я очі, вуха й ніздрі теж були на варті. Тоді від рисячих зубів мене порятувало довге волосся і ликові паси, перекинуті через плечі. Ними я стягував похилені дерева, зв'язував хворостиння. Тепер я сплів собі густу заплічну пелерину-кольчугу. Не заходив у хащу і без цупкої шапки шолома. Перед тим, як освоювати нову парцелу, я обходив її з гиком і палаючою головешкою. Все йшло в нитку. Ніякій звірині я не чинив шкоди. Нори обходив, гнізда переносив, застеляв мурашники, аби не бризнула на них іскра. Не порушував грибниць і ягідників, бо це була моя завтрашня кормига. Нутрощі бджолиних дупел переміщав у здорові стовбури. Лісова пасіка під моєю рукою множилася. Я вже міг підживлювати своїм медом слабенькі рогі. Хочу зауважити, що мед того літа був гіркуватий, як перепалений цукор. Виходило, що дим проникав і в нектар, і в вощані стільники. Це ще раз потверджувало, що ніщо у природі не живе окремішнім трибом, усе пов'язане, злити воєдино. Змінив я спосіб парів. Аби не хвилювати широким наступом лісову населеність, проганяючи її з насиджених місць, я вирішив. Протинати ліс смугами, променями. Ті просіки мали б пустити в нетрі свіжий люфт, а мені служити дорогою. Настирливість стіну пробиває. Робота кипіла, ще ліпше сказати, горіла. Я непохитно просувався на полудень, пропалюючи собі путь, звільняючи, проріджуючи живий простір. За два тижні. Я вперся в сланцеву скалу. Витираючи з чола чорний під, притулився до кучерявого лишайника. Може тому, що був голодний? Він запах мені їстівним. Темнозелені слизькі нарости здиралися з каменя, як шкіра. Спечений на тліючому пні лишайник почорнів, як сушені підосиновики. Хрустів на зубах і мав смак прісної перепічки із зайшою капустою і мурашиними яйцями все була файна страва. Відтоді я часто нею смакував. Там, де лишайники висихали, проростав мох. На нього намітало листя, пісок, і на тонку грядочку сіялася трава, чіплялися корінням деревця. Стіна скали була поплямована такими зеленими латками – Може, і наші предковічні гори колись так само заростали хащами? На палих гнилих дубах знаходив я і білі корали дивних грибів, із яких цвіркала пахуча водичка. Я сушив їх коло своїх огнищ і з великим задоволенням поїдав. Гіда була під руками, не забирала час, зате я міг урвати годинку на бавку з тисою. Вона нудилася і жалісно мекала, коли я відлучався надовго. Ливонь гадала, що я вбраний у, у, у козячий лейбик її матиця, томконоги сіряве козеня з пасолинами очей, і мені тут падалося найближчою ріднею.